Kapittel 6 I det året da kong Usia døde, fikk jeg i midlertid se Jehova sitte på en høy og opphøyd trone, og de nederste delene av hans kledning fylte tempelet. Serafer sto over ham. Hver hadde seks vinger. Med to holdt han ansiktet dekket, og med to holdt han føttene dekket, og med to fløy han omkring. Og den ene ropte til den andre og sa, «Heldig! Hellig!», hellig «Hellig er herstyrkenes Jehova! Hele jordens fylde er hans herlighet!» Og tersklenes tapper begynte å skjelve ved røsten av ham som ropte, og selve huset ble gradvis fylt med røyk. Og jeg sa så, Ve mig? For jeg er så godt som brakt til tauset. Jeg er jo en man med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper. For mine øyne har sett kongen herstyrkenes Jehova.» Da fløy en av serafene bort til meg, og i hans hånd var det et glødende kullstykke, som han hade tatt med en tang fra alteret. Så rørte han ved min munn og sa, «Se, dette har rørt ved dine lepper, og din misgjerning har veket bort, og din synd, den er sonet.» Og jeg begynte å høre Jehovas røst som sa, Vem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Så sa jeg, «Her er jeg!» Sen meg!» Og han sa videre, «Gå, og du skal si til dette folket, «Hør om og om igjen, men forstå ikke, og se om og om igjen, men få ingen kunnskap. Gjør dette folks hjerte uimottagelig, og gjør ørene deres tunghørte, og klistre øynene deres igjen, så de ikke ser med øynene, og ikke hører med ørene, og så deres hjerte ikke forstår.» og så de ikke vender om og skaffer seg helbredelse. Da sa jeg, «Hvor i hova? Så sa han, «Til byene styrter sammen i ruiner, så de er uten en innbygger, og husene er uten mennesker, og en dag jorden blir lagt øde og blir til en ødemark, og Jehova driver menneskene langt bort, og den forlatte tilstand blir svært omfattende i landets midte.» O det skal fortsatt være en tiende del i det, og den skal igjen bli noe til å brenne opp, som et stort tre og som et veldig tre som det er en stubbe igjen av når de felles. En hellig sed skal stubben av det være.